Alhamdu lillahi rabbil alamin As-salatu wa s-salamu ala rasulna Muhammadin Wa ala alihi wa as-shabih Wa man tabi'ahum bi ahisani la yumid din Allahun jalla wa ala Falan röjim Dhe fala krikojim Dhe fala krikojim Dhe bëkimet allahu chumshu Muhamadin sallallahu alaihi wa sallam Yfamilet yshokat Dhe tajda dha qen djekin Ketaruk dhe dhidni nifun tak sajvot Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d në takimin e kaluar, kemi përmendur disën nga porosit që Ila Përgamberi, sallallahu aleyhi sallam, në smundin e ti të fundit, në prak të vdekis e ti. Dhe kemi thënë se ka dhe të tira porosit që Ila Përgamberi, sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam, të rënsim që i ka ndodhur për kresht në këto momente. Nuk ishë momentet e leta për sahabat e Përgamberi, sall kështë e njërë e më dëvërtej që e, e rënduën situatën edhe më tepër. Nga porosi që i la pejgamberi a.s. në fund tjërësi është edhe një fjallit i ku tha se nuk kam betë pas pejgamber Lokut të atërgjë përveç ëndravet mira që janë përgëzim nga Zotë Gjellë Gjellalu. Do tëtë të, Pejgamberi sallallahu alaihi dhe soar ka parë mruar edhe në kët rast se me vdekjen e tij mbar fund çështja pejgamberlëkut. Nuk ka pejgamber pas Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Me vërtetë nuk ndon kupton se thersisht shkëputet lidhja qillet me tokën. Mbetet diçka që e bën kët lidhje normalisht në aspekt në regullëve, dispozitave, në aspekt në thes, në mbyllët. Nga sa lave në mbyllët, duke thënë, Elihu me këmëllë të lëkum dinekum, sot unë va plëcova fin fin tuaj. Në këtë aspekt është mbyllë. Mirë për qëfar mbetet, mbetet, komunikimi Allah Gjellahu Ala në formë të frimzimit me raptet i të mirë, në aspekt të përgzimeve. E si u vingë të përgzime të tjene? Për mes ëndrave me të mira në rullëzër janë mirësi dhe begati Allah Gjellewala sikur që para kësaj gjumëja është argument i egzistimit Allah të barak vëtala o min ajeti hi menamu kumbillejnë nga argumentit Allah Gjellewala që flasim për madrështin e ti për madrin e ti është edhe gjumëja juaj që e bëni natën është me dë vërtet më rekulli e Zotit të barak vëtala që që njëri shkëpuzin nga dënjoja nuk kanë djenja nuk dëgjanë, nuk flet, Mir reprovo ti qoftë. Është një lloj mesi mes jetës edhe vdekjes në persi. Është një lloj vdekje, por është edhe një lloj jete. Një një një do njëu fut një botë të tjerë të shtetër ku atje ndodhin zhvillimin ngjarje që ai kurcohet është në njëtin vend, njëti pozicion, mirë po ka shëtit me shpirtin e tij në një botë krejtësisht tjetër apo. Dhe padyshim se Andra çndriu veçë janë lojë të ndryshme, nuk është tema e për andrat. Mirë po në esenc andrat mund të jenë për gëzim me Allah të Paraqotën. Prandaj edhe nga në katot më të mëdha është njeriu me gënjy në ëndrën e tij. Domethën ku pau ndër kështu realisht nuk ka pau ndër. Është nga gënjeshtat më të rënda dhe nga mëkatet më të mëdha. Për shkak se ka mundsi njeriu që me përëndë një përgëzim, njerëzë me përgëzu dhe iqka vetë në tyhre, të kema qenë nga një njështë rëmën. Nuk lehet raj shumë me i gëzu njerëzit, me i përgëzu për iqka, nga se kam jaftë argument e tira që kena mundësi me i përgëzu njerëzit, ose me, me i disponu. Uh, Andra mund tjetë të dhe nga shëjtoni, nga cëmim. Më ndaj, përmës të shëjtoni, me e shqetsu besimtarin, me e ngarku, me e friksu, e k Edhe për këtë lejë ëndrë është dhe kam pësut pegamberi sasun si mu usilë. Një në njëri ju pështynë në anë në majë trihere dhe kërkonë bërëjtë të, të ka laugjën lehuane nga ëndra dhe nga e keqje e saj dhe këthejet në kravën tjetër për të vazhdo gjumin dhe nuk i bëndëm a që ka për ëndër pas të eftër. Nuk i bëndëm vëzvesin dhe nëngesmimi i shqeitanit. Dhe mund të jetë ëndër dhe dhe dhe që vjesi pas i kanë ndodhur diçka gjatë ditës, ka folur me dikën, e kanë ndërmir një plan, do të rrejta shndrot në në ëndrapton. Mirë, pejgamberi jsonë ka thënë për llojin e parë të ëndrave, që janë nga Allahu xhalla, dhe këtu i kanë shënat e veta. E nga shënat e ëndrës e mirë, është se të ketë për gëzim. Çe kanë të disponim. Nga shënat e ëndrës e mirë që mos bie në dashme, rregullot e fesit. Ka sikur që ardhët ku po do të thëllim Allahu më thonë, mos u fal mua. Oft pa lidhje ondra to, sër ç'i Allahu xhelu ala. E kokës nuk janë të kanë pa po ondra tilla, edhe s'folën mua. Donë, edhe njeriu i konstrui pi pi njerëz të arritur evlija, apo e ai pse s'folët e ai ka pa po ondra ky Allah ti ka ardh, i ka ardh special aty që ti bën mësmor xhami dhe më s'folën. Ose forma tjetër apo. Ose ka çu libër, e kumur po kët libër, a më kafrua Allahun ondra ka kët libër. Edhe kë kur unë më çu krej çka ku po ndër kum di çka kum. Po ndër ku shkruap libra pun. Në libra më ëndra. Thejën se ka më ëndra këta. Ëndra thash është për gëzim pij Allah xhallahu ala, jap në një në një për gëzim për shemb ka ëndër që për gëzojm për përfundimin e ndonjë zllumçare apo për për për largimin e ndonjë brenge, për një ditë më të mirë ka forma ndryshe që përgëzojnë njerëzit apo. Prandaj edhe Allah xhallahu ala e mban këtë kanal të hapur me robi ti për me përgëzu, për me inkurajuar. Megjithëse ato nuk do të thotë se ai që është e hundur, për shembull, të mirë për gëzim, është më mirë që, që po ondër, se ai që s'ka po hundur, ngjëse hundët nuk janë vlerësimi i demokrisë. Ne nuk mund të caktuam e, e përkrahjes, e stabilitetit e këtyre rrethave. Prandaj edhe e, dikush kanë thënë për shembull, ju ka po këto hundur është një ideolog. Ja, ndër ato rreze nuk vlerësohet as teja, as demokracia, as lëndon nuk përcakton dispozitat vetare e kështu me radhë. Në anën tjetër nuk mund të mohohet fakti që padyshë rrobë të mirë të Allahut, e shoqën u do të mirë apo. Prandaj dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Asdaqukum ku ru'ya, asdaqukum ku haditha." Njëri që ishte ëndrat më të sakta, më të vërteta, është ai që niyet për dëshmi flat të vërtetë apo. Në dhë. njëri somatë të këto të vërteta, as më të vërtetë më sakta i këto ëndrat e tij apo. Prandaj ka rregulla për ëndra në koha, domethënë dispozita që dietaret pastaj kanë përmbledh dhe në kuadër të saj është bën edhe klasifikimi i ëndërve edhe komentimi i tyre aftë. Në një, një kursë ëndër të mirë, përzgjuesse, edhe këtu ka rregulla. Rregulli i parë është që këtë ëndër mos mja më treguaj çdo kujt. Edhe pse është i mirë, por ja tregon atij që e don. Likon që e donë ka shokë, ka e ka me ka të aftë dhe ai që realisht e lezon si përzgjues Se ka njerëz ta kanë zili dhe ndonjë subhanallahu. Atë çka doli hasedi, njerëz kanë qenë as, on do të, si të, të mire me po di kush apo. Ne po di çka të drejtë apo. Në komente i jap kohë të këqe, që negative, e kushtoj andaj jo gjithkund i treguat ëndërrave. Ja tregon ëndërrat i ç'ti e dën, e kimik të tëmirën apo. Jo ashtu duhet mos më u ngut në komentimin e ëndërrave. Mos më u ngut në komentimin e ëndërrave. E treta, nuk duhet më ndërtu dispozicirat i kë nëndër, sikur se tash apo. Nuk duhet më ndërtu dispozicirat i kë në ëndërrave. Largasave nga se mundet në under po po njeriu, di çka që fitësh është ndalume, por që janë nën tend të jetë pozitiva. Mund të jetë kështu. Dodh kjo çështë. Prandaj, komentimi i ndërvave nuk është i lehtë, nuk mund ta bën çdo kusht ndërvënave. Ja sot në under bash tandës nuk duhet njeriu më përcaktu, për shembull, fajtorin për diçka, ku po ndoshi filon e krizmën. Jo, ato ka rregullat tjera. Hetimet bëhen në forma tjetra për jo me ndër e kështu, e kështu me ardhën. Këtu këtër është pejgameri sa ose me i ngushtu sable të ti se fakti që une povdes dhe me një aspekt për në bjyllët dera e qilit nuk do në kupta se është në bjyllët totale afton. Ka me mbetë dhe një rrug e komunikimit të Allah Gjalli Ola me ropët të ti, aja është loj frimzimi, loj, loj inspirimi që vije për mes ëndrës. E që në këtë frimzim nuk ka dispozita, nuk ka regula, nuk ka përgzime dhe përgzime tjë në ato që shpeshë herë. Në vend na ne bën punë atë, na bën punë. Mirë, po gjithmonë duhet këtu përgzime dhe duhet gjithmonë këto dre me këtyt tek teja. Me këtyt tek, a jaçi ardha të pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem dhe më bdasu. Ashn rregull, unë kam rregull e kështu e kështu më rofën. Pra, ngjarme intereson që kanë dhodë në këto momente të fundit të jetës së pejgamberit, sazon ka shton një ngjarje intereson ta që është keçpërdor pastaj nga grupe të ndeshme për nyllosin e sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ditën e aita ditën e aita të vëzër ato katër ditë diku para se më vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga sa i ka vdek ditën e ditën e hanë ka vdek sallallahu alaihi wasallam, e ditën e aita pe gamas nëse për kë sugjan jap. Dhe i ka thirr sahabët e tij dhe janë mbledh rreth tij. Dhe kanë qenë aty për zonë sahabët e mëdhej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i dërguani alaihi wasallam ka thon sa më sillni një letër tua shkuë një porosi pastaj të cilës nuk keni më devijuar. Këso ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mbasse një letër tua shkuar një porosi që pas kësaj porosie nuk keni më devijuar. Atëra eh uh, Omer radiallahu taala anhu tha i dërguani sallallahu alaihi wasallam është në ndikimin e dhimbjeve. Në mjaftën libri Allahu Gjallat Gjallahu Në mësasini këtë letër, nga sa ajo është ashtë me dhimbje Dhe është në ndikim të dhimbjeve Hasbuna Kitabu Allah Në mjaftën libri Allahu Gjallat Gjallahu E atëra të kësabët u Ndudh një lejë mësëpajtime Disë a ishë një omerin E disë a ishë Me mendimin tjetër Andë disë a thërinë, mire ka omerin Nuk ka nevoj që me isi letër të pegamberit Sallallahu alai sallam e disa thanë, jo duhet me asilë dhe fillohi me shpajtimi dhe dhe më honë, dhe në ngritë zëratë e atëherë tha pe i ka vërshëm, ku mua nëni? me leni ratë dhe dhe dhe dhe këtu apërë e ku përën ngritë huni dhe hecni e atëherë dhe më honë, dënin sahabatë Ibn Abbas i r.a. nënëmu, komentusi i kësa nxarje, e komentojnë fundë kësa nxarje, e tha, pa dushimë se fatkecia doon është ë ajo që ndodhi dhe e pengoi pejgamberin sa sallallahu alajh ja, dhe lënë ai kësaj eksoj letra nzon. Kjo është transmetimi apo. Ky transmetim të ndonjëherë është komentuar shuar për të gjatë te kulemat ë dhe fatkeqësisht është përdorur për prej disa grupacioneve për më injollos sahabët e pejgamberit sa sallallahu alajh veca nis Omerin radiallahu taala anhu për treguar se kjo është një pa dëgjushmëri Omerit. Dhe kë ja më kuptua sa i ka qenë çfarë sikurse kan pshufat keqsisht dhe e kanë keqë përdor gjithashtu këtë rast duke thënë se pejgamberi ka dashur që në këtë më e përcaktu përgjegjësinë tjetër. Kush si ori, jallauta, ka marr pasi? Sipas ty është Aliu radiallahu taala anhu. Çfarë kon këtë rast realisht? Tash ka shumë çka më ul për këtë rast, nuk dua domthon me me, me u zero te për mirë, po Fillimisht, do rëzon. Ajo që ka thënë me shku pejgamberit sa sallallahu alajhi wasallam, nuk ka të bëjë me shpatullën e tre, absolutisht. Nuk ka të bëjë me rregullat e treja. Gase po të kështet bënte me të, nuk do të pengon te pejgambësi as zërat, as mospytimi as asgjë. Seksion ku ka penguar asnjëherë këtë gjë. Dhe ajo që aludon këtu çfarë flet, është domthonë e shfaqur shumë argumentë, prituni, ha kë ka ndodhur ditën e Ajtë? Nëse pejgamberi mëson ka vdeti ditën e Hana. Ai ka pasur Ajtën, e Xhuman, e Stonën, e Dilen. Ka pasur mundsi? Ku s'ka pas? Ka llaq s'ka kus pas. Kushet me thëri Ajshin, me thëri Bubakerin, me thëri dikën. E kështu, për shembull, ka qenë mundësia po. Ka qenë mundësia po. E para. E dyta të, domethënë, vëzën ë sahabët nga gjendja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nga fjalimi i ti, tij, nga interpretacioni i ti, tij. Gambëna si ju të tuja kanë kuptuesi nuk është obligative kjo çështje, nuk është ballë. Andaj edhe kashpër mendimin e ty në që mos më skuapo. Kë mund të jetë për shkak këtë kujdes për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Të mos ngarkuata me diçka, nuk e lëmë mjaft, e kemi kuptuar. Për shembull of. Mos ngarkuat me gjëra që në to momente me gjëra që ralisht ë mund të jetë për të ngarkesë edhe problem në smunë të tij. E, ti. e dytë, mund të jetë keq për dëmin që sa që ai ka thonë. Domthon mund tjetë në një fjallë që e thëtë pejgamber në sonë e që pastaj me e keqpërurë munafikat, me keqpërur përshamu dikush pasturinë, sikurse edhe e nuhati këtë mundësit të keqpërurimit vetë Ibn Jabasi, që tha se fatkecia është ta e që, dhe më honë, e, e ndodhë dhe e pengoj pejgamberin sësërën. Ibn Jabasi nuk e kështë të përshullim fatkecijnë këtu, omerin dhe pengisën, ju. Por, dhe më honë, kë koma prodhu e ka ditëm na Babasin se kanë me këçfur të tjerë të mishojt sahabët apo. Dhe kjo është fatkësi jofën. Ju pingjë sahabën. Dallë fatkësia është se tash dikush ka me këçfur këçë që të këme ful këç për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dallai, do kështu era pa sahabët kur të kuptojnë se ka hapësir për dhën mendim, japin mendim. Nuk është era pa kjo. Apo, për shembull, ë uh, kemi përmendur disa raste kur kanë kuroshku pejgamberit të fisin bënë kurëta fali tha sahabe most of all at askosh i qindin derisa most arim te beni kureda çka ndodhte deso u folen rrugos deso nuk u folen rrugos apo deso than pejgamberi me ka pas persime na ngut jo me negna mos e nebe deso ne u ka thanu mu fola tia ti kanu mu fol an do te mos fajtem realisht ne aspektin e asht ashtin e kundëstimit i urdhit po i pa ata se kuptuan se si urdhën e kuptuan se qellimi esht ngutia Kjo është paslëp. Ndajimin gut nuk i më dënuar andaj për falem. Kur arret të të bëni kurë dha çfarë pejgamberi thon? Ahsantum, ahsantum. Edhe ju e keni bu mirë që si ni fal, ju keni e dhju, por edhe ju keni bu mirë që ni fal, nga se m'kri kuptu drejtat. Andaj s'është së era po, që pejgamberi thon, sheqja ta realizisht dohta e e e interpretohet pak më ndryshe kërkesën e pejgamberit dhe kjo nuk del jashtë korrizëve të, të festave. Pastaj për shembull, ka ndodhte eksperdorja plaçës së luftës të mbrojtjes udhëbjes të të, të umrja kur sa peqamë jekni hramosë dhe çafonin apo çfarë ndodhi sabet nuk e bën këtë jo më kundërto udhë larg asaj mirë po menduan më së vallë domon komunsim vehi praf me kë tanë jesëm këshna ç'jemi largu pe hrovave dhe, dhe peqant nuk e çetoi sabet nuk tha s'po dëgjon jeni më katoll larg asaj apo ai nuk është hera pas që sabet domon kur kuptojnë se nuk bëhet fjalë për shpallje ja mirëpo por një një një propozim te pejgamberi thosëm ah te këtuaj vë dikamsuq të japën mendimet e ty na po për dyshë naadim se si janë të sahat kë ka shpallë apo se naadim kvar si ka qenë edukata sahat ku ka thon pejgamberi këtu ka thon Allahu ose këtu ka thon pejgamberi sa san antë gjysë sahat për katë nostër për shpëcitin e nstrimit dhe për gatishmërin me me përfill çdo që vjen nga pejgamberi sa san apo atë ata e kuptuan drejt se kë nuk është vëhë nuk është shpallë Daaç na ke thën deri më tani, është më mjaftuar, mos më ngarpatim me kët. Edison thon, le të shkojmë pegamazon. Andemos pajtimi është tek, domthon, realisht kë furmëlitet, peshuna apo s'ka shkur. Jo çeralisht tek do të ket një msim që deri më tani s'e kanë dëgjuar ata fare. Jo, stop. Ase largasa sa që sa më pengu ose largasa sa që pegamazon më u ndikon ka shoqërat e tij ose ne kamos pajtimi dhe më lundë diçka nga shpalla e tij. S'do kjo. Nuk do kjo. Gjithashtu për jashtu që mund të prani në këto është të vëzër se... E, e, nëse do të ishte e vërtet, se Peygamberi s.a.s. ka me e shkru emni diku që do tjetë të rëzimën nërti, atë e do të ishte kje Bubekri rrdi Allah t.a.s. Për të ishte kje qëlimi. Nuk ka qenë qëlimi kje apëta. Po për të ishte qëlimi dhe do të ishte e Bubekri rrdi Allah t.a.s. Pse apëta? Nga se... Sikur që ke nga me përmanë, Peygamber Në në momentin e fundit të ditës, kur s'kam udhë me dal në xhami më pas, s'kam udhë me dal në fjalmos. Do na ka fal namazin në shtëpi. Kam tentuar disa me nxirr, nuk ka pas mundësi, ka rat fik, do ta përmendem, dhe nuk ka pas mundësi me dal pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A tani ka thon sahabe, Mu'awad ba Abu Bakr i qalli bin nas. Thonë Abu Bakr, letëu fal namoz në azot. Imamu aku është një shay e prietarist. Do komozi si më të imam njerëzve çdo kush apo. Dhe na që është Mon, me i dishme, me, me, me, me, me, me, me i afti, aje që di kuran më tjepër, e këto regullat, apo. Andaj, kër i thëtë pejkamër së sa më saveli, del Ebu Bekri imam, kjo është një shaj që kush ka do në imam tjo për para? Peygamberi sotë të në përë. Andaj, a ka ndonë ndonjë herë, me do një kush të të, të imam e pejkamër së prezent, ndonjë herë, kër s'ka ndonjë, kër s'ka ndonjë. Dhe hina e parë që të ndonjë, k Që pejga ja, për çfarë të pejgamberi son jap shënë se këtu më qenë. Shocrimi u bë kur pejgamberi son në në Hijaz te afërsia e tij, Fjala e Ibnomerit se në kunun ton nuk e kemi kozru më thmir as kërcë se u bëkri. Ka qenë u bëk më imi Fenia, që ai Ibnomerit. Ai këto është shumë të argumente. Argumente është edhe hadithja e Ashs radhiyallahu taala na ku pejgamberi son më pejga mersëm, ka pranuar Ashs e kum më ka shku mendja me ua përmen njerëzve e Bubekrën pasmije, kësër është hadikët i muslim nëse pegamasën përmen në ashtë në kuptim po e përmeni se i ka shku me endja njerëzve mua e lu në Bubekrën mirë po, që farë thë pegamasën nuk po e le këtë nga se Allahu Gjelluar nuk kan me leju me i pri besimtare kushtetë pas e Bubekrit edhe vetë besimtaret nuk kan me leju diketit pas e Bubekrit anë da i qërë qërështë kryme, edhe tek Allah tek besimtaret tonë s'kam në ibelonën këtë shkrejtë. Kja është argument i qartë se Peygamberi s.a.s. edhe më në mënyrë të tërthartë, edhe në dhejpërrejtë ka aludu në Ebbehrit, a të dhe Allahtë talan hë. Mirë, po edhe ta Lir, që thoi se, Peygamberi s.a.s. ka posët me në aljun, edhe ta vetë, jenë kundërëtim. Me theshirë, pse, të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në t Ose, ose merita për uheqje e aliut, si është, a lijët, rrgjallat të arramë, si fashyna është me ajetë. Ata të thunjë, ka ajetë për kërën, shpallëja. E minë nëse ka ajetë, nëse ka shpallëja, se konë e post letërën fundë për atërën. Lenë me ajetë, nësë konë për me qenë kjo. Andaj edhe me, me deklarimet e të të në kundërstim kjo. Lemë me argumentet e qarta. Pra e në kjo letër nuk ishë të bëndë të, Absolutisht, më shikatri nuk ritme me lëndë të rishinton me emën. Mirë, po, ndoshta një rezume, ndoshta një përmbledhje e disa forseve që rreth edhe gojës po, <coughs> të ka po pejgamberis sallallahu alaihi dhe sallam. Gojës ne di gëmisinse sopë twina po namazën atë që kënd në përgjithësi e mendimin e mirë për Allah xhallahu alaihi e kjo çështje ka dashur për ëndër të këto pejgamberis sallallahu alaihi dhe sallam. Prandaj atë nuk është ne bash më çë këto të të të, të, të shkruha. Prandaj jo nuk është një llojse por sahabët e pejgamberit përkundazi kjo është një një lloj vlere për sahabët e pejgamberit, saqë u kujdesën për për pejgamberin alayhi salatu vesselam. Dhe në fund duroraz thënia e Omerit radhiyallahu ta'aluhu, "Në mjaftën libri Allahu xhallahu ala, nuk në kupton sa ajo që ka më shumë pejgamberi sallallahu alaihi وسلم, domthon ose kjo fënia e rreth të pejgamberizon. Nuk ka nuk është topa. Domthon uh, kur pejgamberi më tha masin i letër që shkuj një porosi që nuk do të dëvjoni pasë saj. Qfarë, thë Omeri? Hasbuna, kitabulla. Në mjaftan ibrë Allah, Gjallahuana. Kjo nuk nënkuptan kjo fjanë se Omeri i tha pegamerit, në mjaftan ibrë Allah, larga saj. Jo nuk i tha. I tha shokët pegamerit, safët. Në mjaftan, mësë në ngërkër njërin. E kena ibrën Allah, Gjallahuana, e kena sërët në pegamerit, kalon mjaftaj, u kryp una. Shpalja ka marë fund, dhe regull Nuk ishte fjalim i ndrituar kujt pejgamberit, ose mga se Omeri ishte më edukuar, se me i alivve të simerone këtë dheregje të me i thonë pejgamberit, nga me aftën libria laodë. Nuk i thurë që pejgamberit e se më thonë. Mi pa i tha kujt, i tha shukve të ti që ishin prezentën. Dhe nuk duhet kuptuar të dhëzër, dhe me thonë, këtë mos pajtëm të sabë nga të rest, konflikt, lërka së aftër. I poshtë në mbale njerëzit, me diskutua me. Dhe, dhe pejgama së me kërë gjenë e rënduar edhe një lojt, diskutimi, qumët edhe i qitë nuk e tolerante, nuk kështë e mundësi me me, me, me bajta, nda e thë, ngrituni. Hesën për këtu avtu. Dhe. dhe për funda e që duhet të vrajnë është të vëllëzër. Shë kanë e këtu edhe kanë një aludim, se pejgama së dhe vonë, edhe këtu savet e mërë një mëse për mëllat dhe. Se mësë pajtimi mes musliman me ë ë ë një lloj mosunifikimi në çndrime është çeson Allahu te pejgamberi sallallahu së alajhi. Sa ndaj me këtë pothuajse pejgambër u adhuren muslimanët durr. Edhe pse nuk e shkrua. Edhe pse nuk e shkrua po se i adhurohn muslimanët durr. Kujdes nga mosprajtimet. Kujdes nga ihtilafe. Kujdes nga përçorja. Kujdes nga keç kuptimet, nga se këto ju lajthitin ato. Kjo ato i lajthitë ato Allahu. Keç interpretimi fes Allahu xhallahu. Kjo ato i lajthitë ato djelosë sa sahabët beqëmën kur thit ti tapa. Çtëmartë do të ndërpritet fësi ai që s'ka drejt, nuk e njeh fën. Kjo është lejtithë ti tapa. Ja se kështu ti kam mësuar pejgamberin sahabët, edhe ne vepastur tapa. Prandaj ky libër që pejgambedoshim me shumë realisht është një, po më ndeshirë pejgambërën Gasai donte që edhe këtë fund diçka mirë në tapa. Por ju diçka që ishte re, ju diçka që ishte shtuaj, një rezumi, një përkujtim të mbotëpër e ju diçka shkapëm me shpatullën nga se po thosë këtu nuk është mund diku korpë e pejgamberit. ë do të thon nga kjo dhe ata që dëshujn përmes kësaj me enjollos Omer ata më të për enjollosin kanë pejgamberin ose vetë Omerin. Apo nga të qysh kë komosi pejgamberit me lënd diçka mbi shpatullës për shkak të nervozuesuavë. Nervozues kopëm shpatullën. Për shkak shka se Omeri e pengoi edhe Omeri është shkakto më shku një ajet. Kjo tash një lokudhë binë i së bashum. Pejgamberi saul. Pra dai kartë e vërtetë atë rrezikun, se ata që duhin një rro sahabat, rani kam në kampun e sahaba. Ata duhin një pejgamberi saul sahlava. Po nuk kanë mosim arritë deri të ai deri për det gasosh. Po dushim ë shumë demaskim i çart, atër tentojnë që me njëllos dhe me kontestu, shpallën msimën që erë më të pejgamberi saul për maskunë, për me sahabët e tij andaj sahabet e pejgamberit as e m'an garonza, usimeve te Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kështu ka qen dhe kështu mbetet. Prandaj ai qe vjen dik rrugën e sahabeve, ai qe i don sahabet Ebubekrin, e Omerin, e Uthmanin, e Aliun radhiyallahu anhum, të tjere, e të tjerë, nga sahabet e pejgamberit, ai është në rrugën e dhun, ai që i don. Do sa ka lajthi te ka devua qe i njollos vet flatkësh për ta. Kjo është ajo që do të ka ndodhur në këto ditë fundit e ta shkënë nësodë duke u përketsu, duke u vërshusmu një pejga mështë nëllë matipër, dhe i adërëzoj shpirtin e pasën, Allahu të baraka wa ta'ala. Me ka që përdojnë përnë vërshatë, vërshdojnë me të utje, inshallah, me ditët e mbetura të pejga mështë në jetën e kësaj në njoja. Zotë, ju shpërnë i fërmëndin, ndirë të akimë nërshëm. Assalamu ala muhammedinu al ala aanihu, s'alhamu s'alham